Bika Viadal. Reggel behajózták a Társaságot. A Margarit áruhajózási részvénytársaság számtalan hajójának egyikén a 3000 tonnás Mojszen hajóztunk Barcelona, Gibraltar, Casablanca, a Kanári-szigetek, Villa, Portetien, Saint Louis érintésével Dakarig. Ó, ha velem lett volna Mary Claire! Először is kiszámította volna, hogy ezt az utat az amerikai luxus hány száz dollárral fizették volna meg, és közben átfogta volna a vállamat. a vég. Üdvözülök. mondta volna a derűs, valószerűtlenül kék ég és a fodrozó tenger ölelkezését, mert Mérikler a lírának és a valóságérzésnek csodás keveréke volt. De nekem életemek korszakában csak a líra jutott. Nem akartam, vagy nem is tudtam felfogni a valóságot. Mit nekem a szén és a borsporos dokkok emberfeletti robotja? Mit nekem a küzdelem atonalitása? Csupadallam dallam hallottam az egészet. Végtelenül büszke voltam erre az útra, merészségemre, hogy elvállaltam. Négerek, akik felfedezték, hogy egyföldről valók, csoportokba ültek össze, vagy gugolva kockáztak. Máskor ritmikusan énekeltek, és a durva hajópadlón verték hozzá az ütemet. Vasárnap értünk Barcelonába. Martin felügyelő megbeszélte a kapitányjal, hogy néhányunkat saját felelősségére partra visz. Kikötés után Martin mellé csatlakoztunk. Négy fehér rakodó, két néger, számáni és a földie, akit Gogónak hívtak, no meg Martin felügyelő alkották a díszes társaságot. Martin az elindulás előtt lelkünkre kötötte. Verekedés nincs, ital nincs, visszapofázás nincs. Azt nem közölte velünk, hogy mit szabad, csak azt, hogy mit nem szabad. De Mártin úrral sétálni a földközi tenger közelében felért egy egyetemben. Saját bevallása szerint is csupán négy primért elemit végzett de ahogy mondta, kijárta az életiskoláját. A A háromnegyedmilliós nagy Barcelonában is, mintha otthon lett volna. Honnap gépeket ragadunk, fiuk. Előre mondom, sok lesz a búló, a munka. De ma szórakozunk. Aztán, mint holmi idegenvezető csillogtatta tájékozottságát. Itt nagy az ipar, ez nem az igazi Spanyolország. Már túl nemzetközi. Madrid, az igen! Az spanyol! De itt is láthattok ősi spanyol valamit. A Bika viadalt. Akartok eljönni a viadalra? Szinte egyszerre kiáltottuk. Igen! És miután bekaptunk néhány szendvicset és mézes tésztát, Martin a nagy aréna felé vezetett bennünket. Minden, mintha menetrend szerint ment volna. Fél óra múlva kezdődött a Bika viadal. Csak Szálmáni barátjának, Gógónak nem volt pénze. Összeadtuk neki az állóhelydíját, és mind a heten bementünk. Ekkora arénát csak a budapesti labdarúgó pályákon láttam, de talán nagyobb is volt. Viszont olyan hevülékeny közönséget, mint a Barcelonait, még a sokszor végignézett MTK-FTC sem tapasztaltam. A porondom még nem történt semmi. A tribünökön mégis féktelen ordítás és kiabálás volt, ami akkor csendesedett el, amikor egy fantasztikus mundérokba öltöztetett rezesbanda, 6-8 ados ütemben fülhasogató indulóba fogott. Körös körül mentek az arénában. A közönség eleinte csak zümmögve, később torka szakadtából énekelte az induló dallamát. Mikor a banda végre kivonult, a meglehetősen magas, az egész porondot körülvevő palánk egyik nyílásán emberek jelentek meg. – él lesz! – jövöltött a tömeg. Martin magyarázni kezdett. – Ezek az ágázílok jön a díszmenet. Látjátok, akik utánok következnek az eszpádák? Nézzétek, milyen egyszerre lépnek! Kecsesek, mint a balerinák! Most jönnek a banderilérok! Los banderiléroes! Újongtak a tribünön, és neveket emlegettek. Francisco, Alvarez, Meller! Érdekes, mondta Martin úr. Itt a banderilérók néha népszerűbbek, mint maguk az eszpádák. És halljátok, most, hogy a csulók bejöttek, hogy tapsolnak ágának? Pedig a csulók csak szolgák, akik segítenek. A tripünön egyre erősödött az ordítás. A porondon az egyik alkazil a díszpáholyhoz közelített. Mélyen meghajolt, mire egy tekintélyes külsejű úriember, mint később megtudtuk maga a város polgármestere, hatalmas kulcsot dobott eléje. A bikai stáló kulcs, magyarázta Martin úr. Az alkazil ezután, mintha megbolondult volna. Sarkon fordult, különböző jeleket rajzolva a levegőbe, futólépésben elindult a rácsos bikai felé. Mindenki elhagyta a teret, csak a pikadorok, a szurkálók maradtak bent rosszgebéiken. Különös ellentét. Csupa aranyhímzéses kosztüm, vagyontérő ruhát és ilyen lovak. De később rájöttünk, hogy miért nem arab remondákon ülnek az istálóval szemben félkörben felsorakozó pikadorok. Az istáló ajtaja kinyílt. Az első szerencsétlen állat, ördög ilyen fekete, már az istálóban vasnyillal felbőszített dög, pokoli dűvel rohant neki az egyik pikadorlovának. Romero, Romero! üvölti a tömeg a Pikador nevét, aki lovával ki akar térni az első roham elől, de nem sikerül. Ló és lovasa már a levegőben van. A lóbelei belei egyszerre fordultak ki, a Pikador ügyes ugrással a földön terem. Társa a halát megvető bajtárs lovával a bika elé ugrat, és láncjáját biztos kézzel döfi a bika hátába. A tribünőn felzúgataps. Bravo, Álvarez! Mi van veled? kérdezi Martin. Sápat vagy? Valóban rosszul léttel küzdöttem. Gyerekkoromtól fogva imádom az állatokat, és különösen a lovakat. Ők keresték nekünk a kenyeret. Békés párják, mely íme, az állítólag emberséges ember szolgálatában ilyen véget nyernek. De az új, merész és ember mozzanat szememet újból a porondra vonzotta. Az egyik bandelri léró köpenyével maga felé terelte a bikát. A feldühötött buta állat nem is az embernek, hanem a köpenynek rohan. Fújtatva, örjöngve fut tovább, egy másik pikadort vesz célba. – kiáltanak a tribülön, És Huárez kitesz magáért. Állva fogadja a megelevenedett poklot. Még pószt is vesz fel, melyben a veszét fogadni illik. Alapállásból guri, kecsesen lábújhegyrál, két kezét a két rövid dárdával a magasba emeli, és a dárdák már belefúrottak a bika nyakába. Ő maga ügyes fordulattal kikerüli a szarvakat. Az állat tehetetlenül tovarohan. Vér, vér és vér. A ülő karca eltorzul. Szadista gyönyörül férfiak és nőkarcán, megcsúfolva a teremtés koronájának jelzőjét, megrendítve hitüket az emberekben mindazoknak, akik ilyesmit először látnak, és kikből még nem veszett ki az élőlények szeretete. Megborzattam, Martin úr vállára dültem. So the strong man! Dadogta különös bézik inglis nyelvén gogó, számáni barátja, és nevetett. Mit szólnál te, vagy elefánt rajta? Meghalnál te? Gyerünk, bocsúttam föl, nekem elég volt. Várj még a főkapunál, vagy ne nézz oda, parancsolta Martin úr, aki nagyon jól szórakozott a viadalon, s eddig tisztelt is, mint erős legény, most nagyot estem szemébe, s nyúl szívűnek mondott. És tovább tömködték a most már tüzes, robbanó dárdáikat a szerencsétlen állatba. Közben az egyik eszpáda odafutott az elnök páhojához, szertartásosan meghajolt. – Most ajánlja föl a bika életét! – magyarázta Martin úr. – Ribera! Ribera! – a tömeg Amatador nevét kiáltozta. Többen felálltak a helyükről, mások pisszektek, és a felállókat visszalökték a helyükre. Megint mások türelmetlenségükben topogtak és ugráltak a helyéke. Egy idős bácsik kidagadt nyakkal, kivörösödött szemekkel, karjában kisgyerekkel kiáltozott. Öreg néne összekulcsolt kézzel, nyakában nagy arany kereszttel, hiszténikusan sikoltott. Fiatal hölgyek, lovagjuk ingújába kapaszkodva, összeharapott ajkakkal követelték, a bika végét. És Ribéra elindult. Díszes kalapját háta mögé hajtotta. Minden lépése etiketszerű volt. A játék, melyet valaha a történelem során még a mór fejedelmek honosítottak meg, harcban, gyilkosságban edzett kényülak játéka, rengeteg hagyomány tőriz. Minden lépésnek, minden mozdulatnak szabálya van. Az elegancia, a balettes könnyedség, a finom tánszerűség kötelező. A holdfáradt bika ott állt a poront közepén. Kürt A matador a bika felé közelített. Kardjára köpenyét terítette. A bika, mintha megérezte volna, hogy közeledik a vég, még egyszer utoljára rohamra indult az életéért. Ribéra kisé előredülve de mozdulatlanul fogadta. Az állat szinte beleruhant a karba, melyet Ribéra a irányított. Vége a komédiának. Az állat összerogyott. Szemei értetlenül néztek legyőzőire, mintha azt kérdezni, mit vétettem nektek. Még négy bika és négy eszpád harca volt hátra. De én elköszöntem az emberektől, és miután biztosította Martin urat, hogy jól tudok tájékozódni, visszatértem a hajóra. Afrika csücskén Yes, Bwana, now Bwana, I make it Bwana, igen, uram, nem uram, csinálom, uram. Őserdő és civilizáció, bábeli nyelvzavar, tízemeletes, a napfényt visszaverő hófehér luxusházak, szállodák között régi francia koloniál építkezés, a mai francia kisfalvakhoz és városokhoz hasonló, Maison Family tömege. A modern negyedben itt-ott már rádióantennák, a kikötőben ordítás, sürgés forgás. Rakudók szennyes testú légiója vándorul, hátán zsákkal vagy bálákkal, a hajókról fölés és alá. Óriás dadok erdejesebb bírja az roppant tömegét ki, be, fel, le, ide és oda mozgatni. Itt átraknak amot ömlesztenek, ez tranzitáru amaz csere. Vám és adóellenőrök vizsgálnak, láttamoznak, pecsételnek mindenütt. A főnök legtöbbnyire fehér, aki a robotot végzi, legtöbbnyire fekete. Dakar francia, de a szenegálok tengerparti nyelvet beszélnek. A bézis-inglis fülsértő, nyelvtörő, harmincféle hangsúlyalékes pótbeszédét. Aki franciául tud, az már rendszerint munkafelügyelő vagy előmunkás. Még azt se lehet mondani, hogy a négerek túl nagy súlyokat cipelnek. A könnyű, de nagy térfogatú árukat mozgatják inkább, gyapott, takarmány és rontbálákat, bútorokat, hatalmas papírdobozokba csomagolt villamossági cikkeket, kerékpárokat, minden olyat, ami az elevátoroknak szaporátlan, ami törékeny vagy könnyen rongálódó. Kivétel az ömlesztett, zsákolt és gyakran ládázott áru. Hányszor láttam mázsás ládát a néger hátán, aki álmos képpel szemtelenül haladt vele lefelé a hajóról, majom ügyességgel egyensúlyozva, hányva a magasságnak és az ötven fokos melegnek is. Forróság, veled a kanári szigeteknél ismerkedtem meg először, mikor kikötöttünk, sránk tört a pokol. Las Palmas, hol van még az egyelítőtől? Pálmái szeliden hajladoznak, mint karcsú hölgyek a bálterembe, de a levegője égető már. A tengerszele állandóan simogatja is. Afrika már üzent. Siába állapítottam meg Dakarban alkonyatkor itt hűvösebb, jött a délelőtt 52 fok árnyékban, 53-55. Majd megszokod, kacagott rám Martin, amikor látta, hogy mi fehérek álmosan vonszoljuk magunkat, vagy éppen elájulunk, mint Dr. Lanzon, a svéd orvosunk. Neki azt mondta Martin, orvos, gyógyítsd meg magad. Aztán életre pofoszta a svédet, s amikor az még mindig hülyén pislákott, forró teját öntött a szájába. A Moet urakat is szállított, főleg holland elefántvadászokat, akiknek kilenc elefántbika lelövésére volt engedélyük. – Ez igen, – mondta Martin, – a főnöknek lesz még egy háza Amsterdamban. Dakarban legelőbb a holland szafari árut rámoltuk ki. Az üveggyöngy ömlesztve feküdt a hajógyomrába, a számra gyömöszöltük zsákokba a kacatot, amelyért munkát és életet fognak áldozni az őserdő jámbor lakói. A Márgarét hajótársaságnak azonban teljesen mindegy volt, hogy mit szállít, csak a díjakat megfizessék. Hajnaltól délig rakottunk, aztán napszátakor újra neki fogtuk. Ez volt a kellemesebb. Verítékünk már nem csurgott szüntelenül, sőt, fáztunk is, különösen, ha megálltunk a munkában. – Vett fel az ingedet! – parancsolta Szálmánik. Sivatag felől este szél jönni, Dakár mögött lenni sivatag. Ott homok gyorsan lesz kihűl, jön hidege. Úgy vigyázol rá, mintha apám lennél, mondtam, s átfogtam Szálmáni vállát. Én neked vagyok lenni, apa, mosolygott Szálmán is, kivillantak valószínűtlenül erős fehér fogai. Én neked vagyok lenni, atya, és neked lenni, testvére, mert te jó Imri, te jó. Ha nehezet kellett cipelni, emelni, vinni, Szálmáni mindig ott termett mellettem. Munkaszünetben eltűnt mellőlem. Gyakran ugrott a hajóról a tengerbe, különösen dagály idején, és ilyenkor mindig tudtam, hogy rákokkal, kagylókkal felszerelve érkezik vissza hozzám. A konyhában szerették Szálmánit. Négy-öt langusztát is adott a szakácsnak azért, hogy kettőt kifőzzön neki, illetve kettőnknek. Önkényes megállapodást kötött velem. Mindennek a fele a tiéd. Vasárnap is mindig velem volt. Ilyenkor együtt mentünk ki a partra. Urat játszottunk, mert mindketten új nadrágot vettünk, és én módra ezüstözött nyelű sétapálcát vásároltam Szálmáninak. Barátom sírt az örömtől. A maga nehézkes észjárásával sokat tűnődhetett azon, hogy mivel ajándékozzon vissza. Végül is egy tükör mellett döntött, amelynek keretebe volt aranyozva, és amelyet beretválkozásnál fel lehetett állítani az asztalra. A szenegálok csodájára jártak a tükrömnek, és többen megkörnyékeztek, hogy cserélnének vele. Osza, a kedves, fiatal, csak enyhén vérbajos Osza kirakta zsebeiből az összes rakodásnál elcsent üveggyöngyét, és felajánlotta a tükör ellenében. Rápirítottam. Hogy gondolod, hogy eladjam a tükröm, amely a legjobb barátom ajándékba adott nekem? Számáni meghatódott, és előttem ismeretlen nyelven valami hasonlót mondhatott oszának, mire az lehajtott fejjel, megszégyenülten távozott. Négy nap alatt rakottuk ki a műettet. Mikor felszette horgonyát, hogy délebre ússzék, meghatottan integettünk, de sem a kapitány, sem a matrózok nem voltak meghatottak. Csak az egyik a lepragyanús, egy másodkormányos intett kék színű zsebkendőjével. Talán meghal, mire a Moet visszaérkezik. A farmonmester a pacal üzemét nem szerelte fel korszerű, szociális, emberhez méltó módon Párizsban, a Margerit társaságra se lehet ráfogni, hogy a rakadók szállását luxus kivitelben készítette volna el. A tranzitraktár végében állt a barátságtalan hodály, szellős, fából készült barak, mely hivatva lett volna igazi pihenést is adni a sok szerencsétlennek, akik megkóstolták Dakar katlanát, a dokkok infernóját. Pedig a Márgerit cégnek mindene volt. Nedves dokjai kikötésre, száraz dokja javításra, külön rakpartja, tárolópartja, elevátorai, darui, mint a legmodernebbek. Csak a szállás volt ósdi és elavult. Hosszú, talán sohasem asztalok, lócák, két emeletes pritságyak tartoztak a berendezéséhez. Ivóvíz egyetlen árva csapból csepeget. Mosdóvizet a tengerből lehetett meríteni. De kimosakodott itt. A szerződésben nagyképűen bevették, hogy a szállás moszkítóhálóiról a vállalat tartozik gondoskodni. A valóságban gyakorlatilag csak néhány hálófoszlányt kaptunk, és aki nem akarta a véresre csíptetni magát, kiment a piacra és vásárolt hálót, meg valami rettentő büdös kenőcsöt, melyek illatától nem csak a hangyák és a moszkitók, legyek és tarantellák, csótányok és skorpiók, hanem a kenőcs tulajdonosai is rosszul lettek. Legjobban a leprától féltett engem számáni. A bújkáló leprát még a szakavatott tormos is csak alig veszi észre, de az afrikaiak számtalan kis tünetből következtetni tudnak rá, s ha a legtöbb gyanú alaptalan is, minden elővigyázat indokolt. – Gyerünk be a városba lakni! – javasoltam Szálmáninak. – Gyerünk! – volt a válasz. Mióta csak ismertük egymást, soha nem felelt javaslatomra másképp, csak igennel. És rögtön mosolygott. Így történt, hogy vasárnap megállapodtuk Madame Sidonnal, egy francia gyarmati őrmester özvegyével hogy a rue Blanchon lévő szellős házikójának kerti kamráját heti 12 franc bérösszeg ellenében kiadja nekünk. Madame Sidon jó lélek volt, de nem is fizetett rá, hála szálmáni tengeri búvári képességeinek. Soha annyi levest rák, molé, rája, kagyló és csiga nem került az üzvegyasztalára, mint szálmáni és Csekéségem ott lakásának idején. Magukat az Isten küldte el hozzám, műsziő Imri, állálkodott a termetes jóasszony, és mutogatta a szahra pacifizálásában hősi halált halt ura fényképeit. Esküvő, a szakasz élén, az oázisban, lovon, teveháton. Díszszemlén, előadáson, kitüntetések, vezérezredes kézfogással tiszteli meg, és ki tudja még milyen pozitúrákban. Úgy emlékszem, keddi napon, éjfélkor érkeztünk munkából, amikor Wolf Sidon még ébren találtuk. – Műsziő Imri, levele van? – csicseregte az özvegy, jelentősen mosolyogva, kezében egy borítékot tartva. Szinte kikaptam kezéből, és idegesen téptem fel a borítékot. – Szákri Imri, Megkaptam a levelet, szeretnék melletted lenni, hiszen annyi érdekeset írsz, s amellett oly vonzó van. Örülök, hogy birod a meleget, és a munka nem fáraszt túlságosan. de mégis alig várom, hogy visszajöjj hozzám. Mert ugye te is azt érzed, amit én. Azt érzed? Tudom, hogy igen. Szúrival kibékültem, újra tanít. Én bocsánatot kértem tőle. Ölembe vettem, és együtt sírtunk egy sort. Hiába, így hozta a sors. Csak a zene vigasztal meg- és áttürelmet, hogy visszavárjalak. Más értelme úgy sincs az életemnek. Ó, védkeztem, hisz itt a fiam. Szépen, nől, jól tanul. Vervé bácsi, egészséges, de szomorú. Képzel csak, egy amatőr jelentkezett, és úgy odavágta az öreget, hogy alig tudott feltápászkodni. Ráadásul a pénzt is ki kellett fizetni, mert a többiek nem mertek már kiállni vele. Tudod, ki volt? Rikstof, a nehézsúly amatőr világbajnok. Most szólj hozzá! A koncertplay új döbös sziest volt, amennyekbe mentem volna, ha fogod a karomat, de így csak fél élvezet volt. Félig bánat, hogy nem vagy mellettem. És most egy öröm hírt közlök veled. Főtr dakarban van. Márszelyből szerződött el kitűnő gázsival. Kutasd felőtt valamelyik vendéglőben vagy bárban. Imre, ne hagyd abba, tanulj! Holnap újból írok. Imádlak! Mérikler! Újra föltörütt tanítványa vagyok. Hogyan szűkít hármas hangzatot? Leütöm az alapot, kistercet veszek hozzá, a quintet szűkítem fél hanggal. Mondjon rá egy példát, és üssele? EGB vagy B-des-Fesz? Mondtam, és leütöttem a hangokat az ongorán. Jó, most bővítsek, kérem a C3-ast. A könnyű. c e g Alap, nagy tetsz és bővített kvin. Jól van, barátom, ezt megtanulta, látom. A tonika szubdominás és domináns fokok összefűzésének példáit is. Csekély kivétellel. Jól oldotta meg. Következő találkozásunkor még néhány basszus írtam fel, de ezeket transponálja is. Három-három szabadon választott hangnemben. Most pedig diktálok önnek néhány hármas hangzatot, analizálja őket. D-h-g. Írja csak. s s c Nem jó. Inkább c s e a f b -gesz. Ez. És sűrűróltam az ötvonalas papírra a hangjegyeket, majd megkezdődött az analizálás. Kevés hivaponttal jól feleltem, és Fetru úr biztatóan mondta, menni fog, menni fog. Störtént történt mindez Dakarban, a Rue de Paris, egy ócska tenger csárda szalonnyában, vasárnap délelőtt 48 fokos forróságban. De én boldog voltam, és a pokolba is elmente volna Fötrű úrért, hogy tanítson, hogy csináljon már valamit velem. Reggel hattól fél kettőig munka. Majd jött a forróság, amikor nem dolgoztunk. De napszállat felé újból rákezdtük. Közel éjfélig rakottunk, csak rakottunk. Én egyre csak a vasárnapokat vártam, a Fötrüler való csodás találkozásokat. Fötrú úr különben új életre kelt, megfiatalodott. A meleget kitűnően bírta, és ez szerinte alacsony vérnyomásának volt tulajdonítható. Művészi vágyai tobzódtak, szorgalmasan jegyzett afrikai motívumokat, és erre bő alkalmak kínálkoztak. Az utcákon is ismerkedett Afrika muzsikájával. Egy-egy őgyelgő négertől megkérdezte. – Stanleyville, Bána! Tudsz dolokat? Tudok, Bána? No, énekeld el. A néger mosolyog, bollonnak tartja az urat csak áll és kivillantja fogai. Fötrú erre pénzt vesz elő, néhány szút. Ez rendszerint megteszi hatását. A néger énekelni kezd, és az öreg zenész lázasan jegyez. Fötrú már ott tartott, hogy nem kellett keresnie a médiumokat. Szaladtak azok maguktól az őrült muzsikus után. Jöttek az aszkarik, a szenegambiaiak, bantuk, duolák, gallák, szomáliaiak. Volt köztük messze keletről érkezett, és délebbi is, mert Dakar a munkakeresők megkája. A sok szafarit szervező cég, vállalat, sáfár és kupec messzeföldről csábít Dakarba elefánthajtókat és vadászokat, málhahordókat, és bár rabszorga kereskedelem elfben már nincs, gyakorlatilag a végzett munka és a fizetett bér gyakran csak értéktelen csecsebecse viszonya, európai szemmel nézve nevetséges és egyben szánalmas is. Fötrú úr azonban nem volt szociológus, csak volt etológiai etológiai kontár. Viszont muzsikus volt fejétől a talpáig, akinek óriási tudása sajnos nem párosult eredeti inverzióval. Valami, az a bizonyos valami hiányzott csak belőle. A nagy és mesterek árnyékában, nagy és kisebb példaképei modorában alkotott, rengeteget küzdött, birkózott önmagával, mindeddig meddőn és eredménytelenül. Nem is tudom, hogy honnan vettem a bátorságot Fötrú úr bíztatására. Tudja a messzéjö hogy Mopassan már nem volt fiatal ember, amikor a nyilvánosság elé lépett, és lafontan is túl volt már az ötvenen, amikor a fables kiadta. Hogy Gógen is túl volt már az első ifjúságán, amikor Tahitiben vademberek között találta meg önmagát és művészetét. Előadtam mind mindazt, amit mérik könyveiből egy tárgyra vonatkozóan megismertem. Mikor a sok munkától megkérgesedett tenyeremmel megsigmagadtam Fötrú úr remegő kezét, az öreg melegen pillantott rám, de rezignáltam, mondtam. Ön vigasztalni akar, barátom, de ne tegye. Biztos vagyok a dolgomban, le tudom mérni magam és művészetem. Ha a képzőművészetben is tért nyer a neoklaciszizmus, miért ne lenne eredményes a zenében is? Nem ítélem el a modernistákat, de én Bach mai utóda vagyok, és ha nincs is elég évem hátra, hogy felfedezéseimet megéljem, tudom, hogy nem éltem hiába. Ön ott a kupolban, kockáztattam meg bátortalanul, nagyon becsmérlően nyilatkozott az operetről. Nem tudtam folytatni, mert közbe közbevágott. Lehet, tudom, hogy mit akar mondani, és tudom, hogy mi fáj magának. <gül> nem, nem, az csak felháborodásomban mondtam. Minden egyszerű kis dalocskának megvan a helye a nap alatt. Ha maga majd dalocskákat ír és jól írja meg azokat, ha csak három embert vidít fel, ha csak három embert vigasztal meg, vagy csal a szemeikbe könnyeket, már nem dolgozott hiába. De figyelmeztetem, a kis dalokat is szívből írja, és mindig eredet Keresse meg az egyéniségeket, ne menjen mások után, sose utánozza a más sikerét, mert akkor csak üzletember és a dalírásból foglalkozás lesz. Mesterség nem pedig elhivatás. De úgy vélem önnek sikerei lesznek. Lejátszott nékem néhány indítást. Mindegyikben van erő és eredetiség. Éppen ezért, ha nem sokára visszatér Párizsba, tanuljon tovább. De ne Csikviktől és a hozzáhasóló szélhámosoktól. Keresse fel az öreg olasz Ernesto Rossit, megtalálja címét a telefonkönyvbe, és mondja, hogy én küldtem magát. Mire elérkezett Dakari hónapjaim vége, hála Föltr úrnak eljutottam addig, hogy egyszerűbb dallamokat jól, rosszul meg tudtam harmonizálni, de állandó bajom volt a hangnemekkel. Fejemben összekeveredtek a tanultak az ösztönös megoldásokkal. Hallásom Jottány sem javult, és csak a külön terem zongoráján a lehűtött és a billentyűkön látott hangokat tudtam felfogni. Szerződésem lejárt, és három európaival, valamint szálmánival a Dakarban borsott felvevő korács teherhajóval kellett volna elindulnunk Márszej felé. Szálmáni Párizsba való visszatérése az utolsó percig kétséges volt. Olyan közel volt hazájához, úgy húzta a szíves egyben aggodalmaskodott, vajon a hácsfaluk, králok, bételt köpő feleségek Párizs és Dakar után megfelelnek-e kifinomult ízlésének. Mert szálmáni éppen az afrikai Dakarban tanult meg európai lenni. Itt találkozott, amíg nála is műveletlenebb, nála is kevésbé civilizált földieikkel, és valami ragadt rá az én kényelmességemből is talán. De mégis akart látni valamit Dakaron kívül is, az imádott Afrikából. Itt voltunk, mondta, s te nem láttunk Afriká belőle semmi, csak kis drót kötél, zsák és láda sok. Az van Marseille-ben benne elég, van még öt nap indul karács, – Tere te velem kószálni, aller flaner! – és kószáltunk. Kimerészkedtünk a sivatagba, Gambia felé. Mindenütt a vasúcisinek mentén haladtunk. Dakárba sok felülvezetnek vonalak. A legnagyobb forgalom Dakár és Nigéria között bonyolódik le. Az olcsón vásárolt gyarmatáruk tömegei utaznak Afrika csücskébe, hogy hajóra kerüljenek és ellássák Európa piacait. Nigéria a brit koronagyarmat gazdagsága legendás. Az áruk kitermelése olcsó, mert a munkaerő igénytelen. Két órai gyaloglás után már egy kis néger faluba érkeztünk. Komikus volt, hogy Számáni, a nagy nyelvtudós, sehogy se tudta megértetni magát a králok lakóival. De mikor franciául, meg bézik englisből kölcsönzött szavakkal beszélt, rögtön megkóstolhattuk a fejedelem vizét. A főember egy hajú, igen magas szenegál, és még magasabb felesége jó vendéglátóknak mutatkoztak. Látogatásunkat egy pár gyöntjúk is megcsinlette. Jó ízian falatoztunk, s minthogy már sötétedett, a fejedelem kijelölt részünkre hálótermet is, saját és az asszony gyékényét. Hajnalkor a fejedelem ébresztett bennünket. Mélyen, arabosan hajolt meg, kezében gyümölcsöket tartott, melyeket szertartásosan megkóstolt, majd előbb nekem, később Szálmáninak nyújtott belőlük. Szálmáni felugrott, ugyancsak meghajolt és valami áldásfélét rebegett franciául. Mikor a králból kiléptünk, színes látványban gyönörködtünk. A falu mellett sergedező patak oázissá varázsolta a kis települést. Nagy lubickolás, reggeli fürdőzés ideje volt éppen. A szenegál lányok a bibliai évát követték öltözködésükben, amely tény nem kis izgalomba hozta Szálmánit. Mikor ráadásul még dicsérni kezdtem neki a lányok hibátlan termetét, Szálmáni jobban fújtatott, mint az a szegény bika a barcelonai viadalom. Pedig elég veszélytelennek látszott a hódítás. A falu olyan közel volt Dakárhoz, hogy munkaképes férfi népe szinte kivétel nélkül a tengerparton dolgozott, hetenként, ha egyszer látogattak haza. Érdekes, hogy a civilizáció nevességes közelsége sem tudott változtatni a néger falu hagyományait. Azaz, valamit mégis. A településnek áruháza is volt. A kereskedő, szabályos Szenegál, akinek állán ugyanúgy csurgott végig a bételgyökér kibudjanó nedve, mint a mesztelen lányokén, komolyan vette hivatását. Nem csak lámpása, petróleumlámpa, lámpa bele, ágyék kötői voltak, hanem a hamis ékszerek és nikkelezett vaskarkötők tömegét is raktáron tartotta. Sőt, nem hiányzott áruházából a melltartó sem, de szemmel láthatólag ebből a cikkből árult legkevesebbet, mert ilyent egyetlen vénusi alkatú fekete istennőn sem láttunk. Pedig az idősebbekre, és főleg a fejedelem feleségére illett volna. Talán már gondolt is rá a tisztes hastonság, de úgy látszik, a kereskedő nem tartotta raktáron a cikkből a legnagyobb számot. A fejedelemnek megnyertem tetszését, különösen amikor szálmáni ellárulta rólam, hogy nem vagyok francia. Szivart vett a kereskedőnél. Én meghajlással fogadtam a szivart, a zsebembe akartam tenni. De Szálmányi ilyetten oldalba mökött. A fejedelem is rágyújtott és tűzzel kínált. Mit volt mit tenni? Én, aki életemben még egy cigarettát sem szívtam el, most pöfékelni kezdtem. Szálmáninak is szívar került a szájába. A hatás nem sokára jelentkezett, és ezt a körülöttünk csodálkozó csoportot alkotó lányok és kamaszok is észrevették. Salmani valamit odaszólt a fejedelemnek, mire az futólépésbe ment kraljába, és kisvártatva valamilyen gyökérfélével érkezett vissza, amit minden teketúria nélkül a szájamba dugott. Az egész világ forgott körülöttem. Gépiesen rákcsálni kezdtem a gyökeret. Úgy emlékszem, kellemesen kesernyés íze lehetett. S érdekes, szinte átmenet nélkül lettem jobban. Már én is nevetgéltem, s néztem a lányok táncszerű topogását, ide-oda hajlását a gyérfűvön. Valahonnan dobok kerültek elő. Még ma is emlékszem ritmusára és a táncos nők topogásából táncá fejlődő mozgására. A körben álló idősebb asszonyok és férfiak énekeltek is. Ó, ha ez föltről hallaná! De sietnünk kellett. Elbúcsúztunk barátainktól. A fejedelemnek meg kellett ígérnünk, hogy nem kerüljük el kralját, ha újból arra járnánk. Igen, sietnünk kellett. A nap már igen magasra emelkedett. Én fehér zsepkendővel kötöttem be a fejem, de szálmáni barátom mit sem törődött az égető sugarakkal. A fejedelem tanácsára nem a rossz autóútot választottuk, amely a sinek mellett vezetett, hanem egy ösvényt, mely egy gyérpálmák és szikomorfák üveztek. Itt maradok, itt maradok, itt maradok, – dalolta számáni ütemesen. – lá! És ezt megállás nélkül egész addig hangoztatta, míg be nem értünk a városba. De feltűnt a tenger, és fekete barátomat újból elfogta a vándorkedv. Párizs fényeiről álmodozott, a klisi nagyságairól, a pigál színeiről. De tudta-e egyáltalán, hogy merre visz szívének útja? Ez a bolondos, becsületes szív csak beleélt a világba. Saját igazsága mindent megokolt, s ha kellett, mindennek az ellenkezőjét. Hivogatta a civilizáció, főleg a híjúságát, s hivogatta Afrika is, régi paradicsomába, Kamerun vad erdői hatalmas hegycsúcsai közé. Már meg is alkudott magában. Elmegy a falujába, de csak ideiglenesen. Aztán állást vállal, Jaundába, vagy Dualába. Azok már nagy városnak számítanak. Szerintelenség nélkül mondhatom, hogy szálmáni vívódásában magam is nagy szerepet játszottam. Amióta eljött hazájából, én voltam az első testvére, ahogy magát kifejezte. Imre, vagy te nekem lenni testvér? De elkövetkezett az indulás ideje. Érzékeny búcsút vettünk Mártintól, aki mindkettőnk részére sajátkező igazolást írt, hogy kitűnően álltuk meg helyünket a munkába. Saját kérésünkre távoztunk. Martin nem könnyezett és lobogtatott kendőt, amikor a kurás felszette horgonyát, de kemény készfogásából egyenes tekintetéből kiolvastuk, hogy szeretett bennünket. A hajó már lassan mozogni kezdett, amikor szállmáni minden összegyűjtött pénzét egy vászóndarabba felém nyújtotta. Teddel, el! Miért? Félek, hogy ellopják? No, eltenni, Imri! Valamilyen oknál fogva egész testébe remegett. Vajon mi játszódhatott le a lelkében? Nagyon megijedtem. – Mi van veled? Kényszeredett mosójjal felelte. – Semmi, csak én fél, hogy lopják. És egy pillanat alatt sarkon fordult, és már dobta is át magát a hajó alacsony karfáján. Teste már locsant is a habokban, majd feltűnt a hullámok tetején, és torka szakadtából ordított. – Isten véled Imri, légy boldog Imri, testvér Imri! Csak álltam ott a korlátnál, de aztán én is ordítani kezdtem. – Kapitány! Kapitány! Megállni! Matrózok, akik a jelenetnek szemtanúi voltak, gúnyosan kacagtak, és a kapitány sem sietett megállítani a hajót. De később, amikor Salmani vissza sem fordulva úszott a kikötő felé, lejött a hídról, és vállon veregetett. – Maradj csendben! Minden utunkon visszamegy valamelyik csokolátát! A kapitány szavai nem nyugtattak meg. Ráestem a korlátra. Kis hián én is majd átbuktam rajta. És rázott az okogás, mint valami fiút. No, nyugodj meg! – mondta a kapitány. Möszi jött üsszó, és magával vonszoltak a ütjébe. Helyel kínált. Inkább lenyomott egy székbe. – Ne búsulj, az úton az én legényem leszel! Öveget vett elő, töltött, pedig nem is keveset valamilyen vízszínű italból. Egy hajtásra kiittam, és csak hamar megnyugodtam. Sőt, a kis kapitányi szoba lassan forogni kezdett körülöttem. Egem, mondta Tusszó úr. – Szép a barátság. Nekem is volt egyszer színes barátom. Az is ilyen kedves barom volt. Hiszékeny szív, mint a négerek általában. Azt is visszahívta egyszer a hazája. – De jó fiú lehetsz, hovávaló vagy? – Magyarországra. És a nyelven megoldódott. – Hogy mi milyen nemzet vagyunk? – leírtam Budapestet, hogy olyan nincs több a föld keregsége. A szélesen hömpögő, gyönyörű folyam a Duna választja el egymástól a budai és a pesti részt. Mindkét oldalról csodálatos panoráma. A vár méltóság teljesen figyel magas örhelyéről, és az emberek jók. Ott vannak például a szüleim. Az én édesapám Arany János szobrához hasonló, pedig csak fuvaros, és az édesanyám olyan szép, hogy csodájára jártak. Aztán leírtam Palit, aki igazgató már biztosan a szállodában, mert nyelvzseni. – És te mi akarsz lenni? – Dalszerző, feleltem büszkén. – Ezekkel a karokkal? – Azt hittem, hogy hentes vagy. Äh, – Igen, sokat sportoltam, de mégis zeneszerző szeretnék lenni, kapitány. Párizsban és most Dakarban is maga monsieur Fötre tanított, büszkélkedtem. – Az ki? – kérdezte Kurtán Tiszó úr. – Az a föld egyik legnagyobb zenetudósa. tudósa. – Igaz, nem ismerik el, de ő nem törődik vele. Halála után majd még körömmel kaparnák ki a sírjából. Tehát, zenész vagy, ez de dolog, ma este két kolbászt kapsz a káposztába.